aga me ei ole nüüd nagu mingisugused prohvetid aga tahtsime sellega nagu märku anda, et mis, mis nagu, nagu tulekul on. a muuses ja <tuhum> sest, kui me oleme sellest mõttes eurokesksed, täna on ju siis tegelikult siis on saabumast raagika ikkagi meie, meie õuele ka sellepärast, et võtta, siin jälle üks käis lehest läbi teema, et kõik, kes on külvanud mutantmaisi peavad oma põllud üleskündma. Täelik jama, aga kui ütlege nende lihtsalt, mis loomadest saab taaskord, et me oleme siis nagu selles mõttes Et kujutake, niiukene olukord, et no, me kõik oleme harjunud normaalseltes vahekordades olema ja sellest nagu isegi... Noomadega. Ei, et noomadega, <laughs> vaid sellest isegi, isegi selles mõttes nagu üldse teatud positiivse <laughs> demotsioone korjama, eks? Aga kujutake nendele ette näiteks, et olukord, kui äh, näiteks lehm saab nagu kunstlikult viljastatud ja tema tahaks ka nagu hellust, eks? Juhtsund siis kord selline lugu, et... Lähendus see seemendaja teinud oma töö ära, läbkeerunud kurvede märgade silmadega ringi ja küsinud: Oma muusi! Mis, mis te arvate, kas sa sai seal? Ma arvan, et. Vastus on, saa, A, vastus on ette peada, võibolla, et ta ei saanud.